Nafarroko ikastolen elkarteak eta goienerrek, ba goienerre kooperatibak, kooperativak hitzarmena sinatu zuten 2017an, bialdeak ba energia eta energiarekin loturiko jarduerak eta estrategiak ban garatuko dituzte elkarrekin hitzarmena horren ondorioz. Ta bueno, aurreztea eta energia eraginkortasuna ditu oinarri, baina baita energia berriztagarrien kontsumo eta energiaren sorkuntza ere eta, bueno, ba, itxarmen horren ondoren, etorri da beste hitzarmen bat, Andramarik Astolaren, eta goiaren kooperatibaren arteko itxarmen aintzu zen ere, baste artean sinatu zena. Eta horretaz guztia hitz egiteko, ba, xabier loiarte, erroztarra dugu, goiaren kooperatibako bazkide eta langilea, da, telefonoz bestalde. Egunon, Xavier Bai, egunon, alzeo. Bueno, ba, hori, egin, eh, Ochailla nadie na e, sinatutako es hitzarmen horretan Nafroki Kastolen elkarteak eta Goienerrek e, aipatu zuten lehendik ere harreman bat bazegola eta uraengon kortze aldera eta erlazio berriak sortzeko nahiarekin signatu zutela. Eta bueno, lehenengotabein, jakin nahi genuke, ba Andramari Kastolak eta Goienerrek aurretik ere erlazioa zuten. E, bai, bai bueno, es hasiera e, hasiera batetik, e txarriko andaramari ikastola, goiener kooperatibako bazkide eta bazkide kontsumitzailea da, e, gurekin e, salentzak aspaldetik daudela, e, ba, bueno, energia perriztagarria, eta energia bertako, energia e, kontsumitzen, eta, bueno, pues, ordundik esinatu zen, e, itarben horren ondorioz, ba, txarriko ikastolan, ba, bueno, bere energia propioa eta Erreatuak dituen bali bide, baliabideak aprobetsatzeko ba, energia eguzki instalazio fotovoltaiko bat e, proiektatzeko edo bintik harttzeko aukera bideratu zen eta hitzarmen ba, horretan dioz beste uste artean sinatu zen hitzarmen horretan edo moi, kontratuan bertanberaaienen ba, tele etatuan eguzki instalazio fotovoltaiko bat instalatzeko akor dio sinatu genuen Eta, e, pues, beraien energia kontxubituko gute, beraien teiatuan sortutakoa. Bueno, egualdera ematen duen teiatu erradu andaramari ikastolaren erekin berriak. E, zer nolako proiektua jarreko duzue teiatu horretan? E, bai, bueno, ikastolako e, e, teiatuan, e, bagutxo gora bera irureun eta laro gehi bat metro karratu estaliko ditugu e, plaket. E, berez, e, inda laro gehi E, plaka placa instalatzea eh ikusten da eta instalakuntza honek ba guztira 72 kiloaketako potentzia instalatera lideratuko du. Mm -hmm. Bueno, eta argindar hori guztia e, zer da? E, bertan ekoizita bertan konsumitzeko edo nola da? Ze planteamendurekin Jarri, jarriko duzu ei goioen arrekoek e, andramari kastolan hori guztia. Ideia nagusia eta zientuko kordio honetan e, bueno, beraiei bideratuko zaie kontsumitzen duten energiaren zati bat eta e, soberan dagoen beste energia salera agota, eta goien horrek eta gobeliko du e, bere beste bazkidetza guztiari bideratzeko. E, Iztalakuntza honetan, e, realitatean beraiek urtean e, urtean zehar ez, e, bai gau eta gun eta azteguru eta nobentzate guzkia ez dagoen orru ere kontutan izan da E kontsumitzen dutena, urte osoan kontsumitzen dutena baino 147 bat gehiago sortuko da. Uh -huh. e? Osa, euneko O sea, bat gehiago. Baino, claro, e, kontsumoa ere gauez zutenez, e, energia instalazio honen bitartez kontsumituko duten 160a sortuko da beraienteilatuan. Uh -huh. Eh? Sonda da keu orduan beste Beste uneko berro gehiaz, sortzen den beste uneko berro gehiaz, arera bota, eta e, goien horreko bazkietari zabalduko dela. Mm -hmm. Horrek esan nahi dugu, argindar fakturan, aurrezpe nahundia izango duela ikastolak. E, bai, bueno, e, asiera batetik, e, instalakuntzaren amortizazioa bilatuko dene, mm -hmm. aurrezpen hori zuzen zuzenean eta horren nahundia izango eh baino bai aurre ikusten dela bain mortizatua eta bere alaurrezenak ba, ba interesgarriak oo interesgarriak izatea eh ikastolarentzako. Mhm. Noiz hasikoa ba, ekoizten ikastola zen noiz hasiko zarete placa jartzen. Bueno, eh horretan gabiltsa plangintza guztea prestatzen ari gara e, kontutan izan e, ikastola aurrak egoten direla. E, pues, bueno, lan egun guztietan eta garo, interesgarria izango da beraiek ez dauden egunetan edo korrezan dauden egunetan izalakuntza egiteko ahalmena izatea uh -huh. e, koordinatuta gaude ikastolarekin beraiek pasatu zizkiguten aurrean e, egutegia eta egutegi horren arabera ba, bueno, planteatuko duenuk edo baiazte santu honetan edo uda garaian izalakuntza egiteko e, ba, aukerak izatea E, Bideratzen ari gara, e, saiatzen ari gara, ba, bai etxarriko ugaletxarekin, eta baita ba, e, ba, ba materialaren proberdore guztiekin, baste santu honetara, e, aberri, iztalakuntza az gaitezken egiten. Mm -hmm. Ongi da, eta lan ezari gara, eta lanak, materialak, aipatu itxuzu, horrek inbertzio bat eskatzen du. Bai, bai, bai, bona inbertzio guzti honen e, karku, Goiener Kooperatiba egingo da, Nafar Kope Sorkuntzako Kooperatibaren bitarte, eta, bueno, ba, bai, inbertsio guzti hauetarako justu, e, ireki berri dugun, ekarpenetarako lehioa e, daukagu ba, aukera moduan. Eh? E, honek zer esan nahi du? Ba, Goienerreko bazkideza guztiari aukera ematen diogula horrelako proiektuetan, E, bueno, ba, ozioso, esaten dena, dobentzetera bilgarria momentu honetan beharrezkoa ezten e, diru hori, bankuan geldirituten diru hori goien kooperatibara ekarri, Nafarko kooperatibaan ezarri, eta, e, bueno, ba, ekarpen ekonomiko honen truke, engoi e, kooperatibak eguneko biko interesa eskaintzen diete urtero. Uh -huh. Orduan, Nafarko kooperatibak hartzen du diru hau, eta, ba, bueno, errentagarriak, bideragarriak, E, sozialki etikoak eta ba, jasangarriak diren e, proiektuetan inbertituko du, proiektu hobek sortuko ditu, eta e, bueno, oso horren truke, ba, ba, una energia propioa, buru jabetasuna, eta e, energia berrizta sortuko ditugu. Beraz, e, goienerreko bazkide diren guzti-guztiek, badute bere ekarpena egiteko aukera, alde batetik, bueno, ba... Eguzki, instala, eguzki plaken instalazio fotogolteiko hori sustatzeko, eta gainera ere, ba, xos batzuk irabazteko. Bai, hori da, ez. azkenean askotan, e, bankuan e, geldik daukagun diru bat egoten da, e, diru honen truke, ez du, ez bestelako interesik e, irabaztik gehiagirik jasotzen, e, gainera askotan ez dago banketxeak ere zertan e, erabiltzen duten gure dirua, Eta bueno, mintzateko goierarik bai ematen diola bai ematen digula aukera hori, eh dagoen mm. e, diru hori, ba mo, ba proiektu bideragarri, etiko eta esan dudan bezala ez jasangarrietan eh invertitzeko aukera ematea. Bueno, eta ze len aipatu duzu amortizazioa hitza eta zenbatean espero duzu e, ba egindako investioa ba, itzultzea edo amortizatzea. Mm. Bai, aber ezta horren errezahori kalkulatzea, azkenean e, kontsumoaren etorkizunean egin beharren kontsumoaren araberako zerbait delako. Eh? Mm -hmm. eta inork ez dakigu etorkizunean nola kontxumituko dugu, eh, gure ohituraak aldatzerik izango ditugun edo Eta batez ere, eh naiz eta agian aurre ikusi, ez, ez beste urte batzuetan izan diren kontsumoak eta kontutan izan berrira e, instalakuntza hauei bideratuta dogen dilu laguntza. Uhum. E guk egin ditugun kalkulo guztietan eta e, erabakia aurrera eramateko erabili izan direnen informazioak diru laguntzaei gabe erabilleak izan dira eta onartuak izan dira baina diru laguntza hauek lortu ezkero ba estalakuntzena amortizazioak e, asko hemuritzuko fidelakoan gaude horban ez gara osartzen datu bat informazioa bat ematea hasteko horregatik e, etorkizuneko kontsumo batean oinarrituak egongo direlako etorkizuneko aurrezten batzuetan oinarrituta gehongo direlako eta diru laguntza batzuen menpean daudela. Baino bandatu bat esateratik, ba 10 eta 15e bitarte horretan egon daiteke inongo diru laguntza izan ezeezkoa. Bueno, ba hementxeari gara, eh... Andramar ikastolan e, guzki plaka jarreko dituztela teiatuan, Xavier e, e. Lojart erekin, goiener kooperatibako bazkide eta Eta, bueno, Xabier, ba, sakana badu beste ikastola bat, hor, e, e, inigoaritza aritza, altxasun dagoena, eta burundaldeko lau ik, herrietako ikasleak hartzen dituena, ez dakit, halako e, egitas morik o halako harremanik badu zuen ikastolo horrekin ere. E, ba, aia harremana, harremana badugu, bere, eki, bere, eger, kooperatiba berdinenko, kooperatiba e, berdinak kekudeatzen du bai altsaasuta etxarriko ikaststola, e, ba, Gohienarreko bazkiak ere badira. E, lehen e, lehen saiakera honetan edo lehen e, proiektu zado multzo honetan etxarri sartu dugu ba. azkenean e, ez bakarrik erreztasunagatik instalakuntzarentko gero kontutan izan mar da sare elektrora lotuta dagoen instalakuntza bat behar duela izan. E, etxarrikoak baditu bere, bere partikuaritateak Eta, bueno, ez, ez ditugu bateak izten, eh? etorkizun eh, urren goleio batean, ere altxasuko ikastolan, egiteko aukera ere ikertzearena. Bueno, eta goiener egora, eta goiener bera ari garela, eh, azalduko diezuguren txulei, ba, zer den goiener? E, bai, e, bueno, goiener de irabaziaz mori gabeko kooperatiba bata, e, bueno, hemen gizarteak edo familiak, derriak biztanleak eta ugalak, enpresa txikiak, enpresa handiak bueno, denetarik osaturiko familia unti bat gara, amairu mila bazkide baino gehiagoko kooperatiba bat gara, eta bertan, e, bueno, egiten duguna da, gure faktura elektrikoa e, kooperatiba honen bitartez kudeatzen dugu, etxetan eta gure enpresetan, udaletan eta kontsumitzen den energia egoiener kooperatibaren bitartez kudeatzen dira, e, bertan, energia berrizta uneko gume energia berrizta eskaintzen da, Eta, bueno, irabaziaz morigabeko operatiba moduan, ba, bueno, e, gure interesa da e, energia hori alik eta e, prezio nenean jarri. Ez? Energia izan da dira, ez e, irabazteko, dirua irabazteko, eta poltsikoak e, e, larri e, betetzeko moduko produktu bat, baizik eta familie guztiei, e, larazi daiteken e, produktu basiko bat ezela. Uh -huh. Eta bestalde batetik, pues, e, kontsumitu eta baita ere sortu. Gure elgurua da. E, gure energia propioaren buru jabe izatea, eta bertan sortua izatea, eta ez ora, inguruko beste inongo herrialderen, politikaren menpean edo petroloaren prezioaren menpean e, egotea. Baizik eta gure energiari, ba, azkenean guk prezio hori jarri, gure jabetza izan, eta gehi maturi, berriz da izatea. Horregatik, eh, ba, Andramari kastolako bezalako proiektuak ezta? Bai, bai, bai. Hori oso garrantzitsua guretzako E, bueno, ez bueno, gure energia sortea, baizik eta bertako biztanleak e, horrelako proiektuetan sartu eta gure energiaren e, jabetza izatea, ehz energiau guztiona izanda dilla, gure kontxumo puntuetatik jartu egon daite dezela eta eta berrizta e, izan daite dezela noski. Kasu honetan ikastola bat ezari gara, baina entzuleak esango dua nik ere badut eh teiatu eder batego aldera begiratzen duena. E, kasu horietan, zer egin dezake? Goienerrek horrelako ekimen privatuei o partikularrei laguntza ematen dira? E, bai, bueno, en Afarkov Kooperatibaren bitartez, autokontxumuko zerbitza zabaldu benuen, esakanako iruerrietan egin genituen orkestu emazuk, esakanako garapen agentziak e, bideratutako aurkezpenetan. E, bertara gertu ziren guztiek e, faktura elektriko batek harri ziguten, eta faktura horren arabera, e, beraien kontsumak kontutan izan da, e, kontsumako zerbitzuaren bitartez, e, txosten bat elarazik genien, eta txosten horretan agertzen dena da, e, zein izango zen beraien etxe bizitzetan, beraien kontsumak kontutan izan da, e, beharrezkoa izango luketen, e, izpalakuntza, eguzki instalazio fotovoltaiko baten, e, tamaina, inbertsioa, eta bidereragarritasun ekonomikoa ikartzen mm. den txostena. Eta, uno, gure entzuleek holako energia horkuraritza jaso nahi barute, nora jo beharko lukete. Bueno, ba, oso erreta gaur egun medio guzietan gabilza, interneten arkituaideek diezago ukete, eh bulego bat badaukagu Iruinan kale berrian, horre eta presentziala emateko telefonoz, telefonos, eh, esan zaian Eskeroba, telefono argi ongi Arretuak izango gozarete. Ba, Xabier, lo jarte. asko azalpen horiek guztiak emate batik, Eta izanen dugu. Aurren antzean, elkarren berri. Ungi izan. asko zui Fredo. da segui.